Фінальний матч буде у Донецьку, додав Матвій Уяви собі, має Стадіон Донбас-Арена Прожектори, трибуни Ренат Ахметов Біля нього Чарльз Дарвін Над полем повне соняшне затемнення На трибунах танці Святого Вітта До кінця світу Три хвилини Рівно три хвилини «Байдужим не залишиться ніхто», – Матвій заговорив голосом спортивного коментатора. Отже, арбітр подає м'яч. М'яч переходить до Кецалькоатля, пас на Перуна. Небезпечна ситуація на штрафному майданчику. Напівзахисник Каліюги Тескатліпока намагається зіграти проти правил. Знову Лакшміна Раяна – на Алупарата. Алупарата обводить другого напівзахисника у Іцілопочтлі. Передача на Кецелькоатля – гол, гол. Такого екстазу ми ще не відчували. Шамбала – чемпіон. Йоланта заіржала. Вибачте, сказала вона, заспокоївшись. Знесло голову. Так, смішно.